і поклав на них обов'язок наглядати за порядком. І ніхто навіть не згадав про колишню угоду не тримати в макондо озброєних людей. А Ореліано подобалося тестове завзяття. «Ти зробися таким самим товстуном, як і він», казали йому друзі. Але від постійної сидячої роботи в майстерні у нього тільки душі повиналися вилиці та сильніше заблищали очі, а вага не побільшала. І не змінилася стримана вдача. Навпаки, в обрисах уст чіткіше проступала пряма лінія, що свідчила про самотні роздуми та незламну рішучість. Ауреліану та його дружина зуміли викликати в обох родинах глибоку любов. І коли Ремедіос повідомила, що чекає дитини, то навіть Амаранта і Ребека уклали між собою перемир'я і ревно заходилися плести, придане з вовни двох кольорів. Блакитної, коли буде хлопчик, і рожевої, коли дівчинка. Ремедіос буде останній, про кого подумає через кілька років Аркадіо, стоячи біля стіни перед розстрілом. Урсула оголосила сувору жалобу позачиняла всі вікна й двері, і нікому не дозволялося ні входити, ні виходити без крайньої потреби. Вона заборонила на цілий рік голосні розмови і повісила на стіну, біля якої стояла труна з тілом ремедіоз. Дагеротипне біщиці, повитий чорною стрічкою, а під ним не згасну лампаду. Наступні покоління Боєндія, які ніколи не давали згаснути лампаді, відчували замішання, бачачи цю дівчинку в плісерованих спідничках, білих черевичках із серпанковим бантом на голові. Їм ніяк не вдавалося поєднати її з академічним уявленням про прабабусю. Амаранта взяла у Ореліну хосе під свою опіку. Взяла як названого сина, який мав розділити з нею її самоту і пом'якшити докори сумління, які мучили її тому, що всупереч її бажанню, але внаслідок її нерозважливих молитов, екстракт опію ніби потрапив до кави «Ремедіус». Щовечора до будинку на вшпиньках заходив П'єтро Креспі з чорною стрічкою на капелюсі, щоб зробити мовчазний візит якийсь далекий далекій подобі Ребекки. Вона здавалася геть з некровленою в своїй чорній сукні з довгими до зап'ястків рукавами. Сама тільки думка про призначення нового дня весілля здалась би тепер таким блюзнірством, що заручені перетворилися на вічні узи, в набридле кохання, що вже нікого не цікавило. Не наче вирішення долі оцих закоханих, які гасили лампи і цілувалися в темряві, було полишено на розсуд смерті. Згубивши надію, Ребека геть занепала духом і знову стала їсти землю. Аж раптом, коли від початку жалоби минуло вже чимало часу, і в галереї знов почалися сходини вишивальниць хрестиком, серед мертвої тиші спекотного полудня рівно о другій годині Хтось із такою силою штовхнув двері з вулиці, що аж будинок задвихтів. Амаранті та її подруга у галереї Ребеця, яка смоктала палець у своїй кімнаті, Урсулі на кухні, Ауреліано в майстерні, Ба навіть Хосе, Аркадіо, Боєндіа під самотнім каштаном, Здалося, ніби почався землетрус, і будинок завалюється. На порозі постав велетень. Його квадратні плечі ледве вміщалися в дверях. На дичачій шиї висів образок діви з цілительки, руки та груди були вкриті таємничим татуюванням, а правий зап'ясток щільно затиснений мідним браслетом талісманом. Шкіра видублена солоними вітрами негоди, волосся коротке й настовбурчене, як муляча грива, підборіддя вольове, а погляд сумний. Захожий був підперезаний поясом удвічі товщом за кінську попругу і взутий високі чоботи з острогами та підкованими залізом під борами. Від його ходи все здригалося, ніби від сейсмічного поштовху. Він пройшов через вітальню і залу, несучи на руці добряче пошарпані сакви, і, мов той удар грому, увірвався в тишу галереї з бегоніями, де Амаран та її подруги так і позаклякали з голками в повітрі. «Добрий день!» – мовив він з голосом, кинув свої сакви на стіл, за яким вони працювали, і попростував далі в глиб будинку. «Добрий день!» – сказав він Ребеці, що злякано виглянули зі своєї спальні. «Добрий день!» – привітався він до Ауреліано всіма п'ятьма почуттями прикованого тієї хвилі до роботи.